Вже пізно. На дворі бушує холодна ніч, аж себе роздирає. Що якби вийти отак на стрічу вітру і підставити розхрестані груди і брести по коліна в мокрім снігу в льодовій воді, щоб пройняв холод і звалив ліжко? Тоді б у гаряція кликав «Анелько! Анелько!» і простягав би до неї долоні. А вона б клала холодну руку на гаряче чоло і слухала б ніжні слова. «Анелько! Анелько!» Мої кроки жвавіші легші. Вона ходила б за мною, Тремтіла б за кожну хвилю мого життя, і я бачив би в неї заплакані очі. А коли б я одужав, вона водила б мене по хаті, а я б цілував її руки. І нарешті. Дурниця. Нічого того не буде. Я повинен думати про інше. Все буде просто. Я вийду на поле, туди десь за парк. Приставлю рушницю до серця і на душу ногою цингель. Раптом мою увагу приковує шафа. Спиняюсь. Досі наглухо замкнена. Вона отхиляє сьогодні одну половинку дверей, і в чорнім отворі біліють полиці, як зуби. Що там всередині? На верхніх поличках знаходжу в слоїках саго і макарони, сушені груші і халву в круглих дерев'яних коробках, нижче мішок жовтих волоських Оріхів, які міняють від дотику позу і гарчать, як собаки. Очиняю коробку з халвою і разом з віком одриваю шматок білого волокна. Кладу його в рот і ходжу далі. Мене знайдуть на полі і привезуть до двору блідий, холодний труп. Як його стріне пана Аннеля? Хотів би я бачить. Її замучить сумління. От тільки кров. Не люблю крові. потече за сорочку, замаже одежу і запечеться. Найкращий спосіб – отрута. Наприклад, морфій. Підходжу до шафи і виймаю пару оріхів. Наприклад, морфій. Її нетрудно дістати. В сільській аптеці пана Адама, напевно, знайдеться або роздобуду в містечку, лягти заснути і більше не встати. Кажуть, отруєний морфієм терпить страшенні муки, але... Що значить короткі, хоч би найбільші, страждання? Життя без неї далеко страшніше? Хіба мені жалко такого життя, к чорту! Ще два оріхи і трохи халви? Хоч пережиті одморфію муки мусять отбитися в лиці, Будеш страшним. Та коли сього боятись, то довелось би от такий, властиво найлегший, найбільш приємний спосіб, як мутузок. Заклав шию у зашморг. І готово? От утопитись, я, здається, ні не зміг би. Кинутись в воду і довго летіти кудись вниз коли холодне й мокре тече за сорочкою в халяви, а смерть поволі вливається в горло і в очі, і в вуха, і знати, що там є п'явки, риби, вужі і слизьке боговиння, ні. Я би не зважився ніколи на це. Одно з двох. Або отрута, або мотузка. Мені ще трудно зробити вибір. Мій мозок працює, розбирає усякі деталі, рівняє. Я енергічно ношусь по хаті, лущу горіхи і повен рот маю халви. Під ранок в мені виріс план самогубства, а на столі купало шпиння з горіхів. Збираю його в хустину і виношу нишком далеко затік.